Arman, jaunarena egunon. Baitaz hurire. Aste-arte untan, e, eren egun, beraz, e, frantziako gobernuak azken urteetan aipatzen duen erretretaren erreforma famatu hori, beraz, auk zu du, orain parlamentuan ez da beharko da, Eta neguntan edo irauntan plantan ezartzea, sartzea duen sartzean hasteko plantan ezartzea da ideia Macron Presidentak egna zuen gehiago lan egin behar zela, Frantziako Egetreten sistema salbatzeko, sindikatok ez dute berdin ikusten zu giza surantza arteekaria zira, beraz ergetketen arloa e, jogatzen duzu. zer txiki behar da proposatu duten reforma jota, edo zega txikitzen duzu. Macronnek egan zina aipatia zena bere programan bera da, Salbu, ez ditzen duela doi bat, manan, doi bat, manan oroko horki, tinkaldi bat da. Egan nahi baita, legezkoa dina, hiutu eta bi urtezena, hiutu eta lauera pasatuko da. Nik pentsatzen imena fitio Eta bi kotizazio iraupenare, luzatu eta zalutzen da. Oida. Bi gauza horik uh, agertzen dira nagusiki. Hori da txiki txekibardena, eh? gehienik, uh, hori da txekibardena. Teknikoki, hori, badira beste gauza atzu, baina uh, bi adar nahusiak hori dira, gehiengoa ongitzen dituzenak mm. hori da. Odan, bada urteak, eh, frantziako gobernok erraiten dola beharrezkoa dela, frantziako erretreten sistema ez dela jasangaria den bezala, zuk zer diozu? Bai, hori uh, gogonamendu guziek ala diote denek baki, er, erretretako nola guai nola finanzatia den, lania nahi dienek kotizazioak bahatzen dituzte, erretretan direnen dako. Hola martxan da, beaz, badira, lania nahi gela edo hilbide ez osuak, edo behanto hasten lanian, edo hori gauza horik badira, eta beste aldetik egia da, bizira upenare, luzatzen aidela. Nahi dueran, bada, jende gehiago erretretan lehen baino, eta jende gutiago lanean lehen baino. Bai, da gutio bada, niko guandu, zehurtetakoa zen bainan, Bi langile baziren erretatun baten dako, bi, bi jende kotizazioa. Eh? Erten dute, hemen diketa, sortzio da marutera, edo pasatu gela, bat kakotxelau. Beaz, hori da. Eta sistemak, azteko, formatu horrekin, langilek pagatzea erretatunak, sistemak ezindu batxiki. Hala, erten dute, banan, egiada, erreforma guzietan, zenta hau, ez da lehena, izan da, milabeatzen, eta lamairuan, izan da baladurrena, izan da, 2002an egin izan zen beste bat, 2002an egin izan zen beste bat, aldi guzi zola izan ta da. Azkena, turrenena? Eh? Turrenena, azkena, 2002an ba, ba, egin mm -hmm. izan zen. Ta, turrenen sistema urtan, hori mantzuen, somat iruileko behartzean kotizatu, erretretago zaiteko. izateko. Hori zen, 2002an sortiak zienetik goiti, behartzi duzten, beroita hiru urte kotizatu. Gaur eguneko da salbu, Fitio ite da hori da. Soka laburtze dute. Gauza bera, mira betzunte dituta 8an 8e denendako. Legia ja denik bazen, orain gaur egungo e reformarekin, legi hori e denboran laburtzen dute. Fiti. hori bat banan bestia etzena da elegiezkoa dina, lehen ohidu ta bi zena, hori pasatzen da, dituta 4 urte. Zure ustez, nor da gehien kaltetuena ze uh, langile uh, prototipo eranen dut, da hmm. kaltetuena erreforma honekin? Lucio ebazira lanian, nolako lana hauzun pentsatzeko da, noitek lan dorpia balimadu, edo gestu komplikatiak, edo, edo pizu altxatze, edo adinean joan no, eta zailo da, beaz holako ati galde iteaitu eta laurta ertio lanbera itea izanen da, zehiriskatzen du izaitia, egitu eta bihurtetan noritek ez zindu laniena izan, zeatera bide beharko da izan, edo geldi handia izan. Da proposatua izan da, medikoaren joa eta beste formakuntza bat egitea. Bai, hori, ez du gobernamendiak, zerrenda bat egin, eran eh? ez, holako ofizioa honkitea da, holakoa, holakoa, ez, hori ertendute uh, enetako ez da eski, eski hori korki e, es, proposatua da. Benmenta. Bai, ez dut nik hori uh, argi hono, kontopenibilitea du holako bat bada, teknikoa da, gero azkementuan mediku baina bada, eman no? adintarte bat, gehiago kaltetua dut uh... ni pentsatzen dut bati adibidez lan eta erretretan metak eta itena aldena, kumilamploa retretan da Waiko araudian, araudietan, hiruileko osoaka balima dituzu eta joiurte bano leheno post hiruileko kotizetia balima dira, joton nai ururttetan erteta hartzen alduzu. Aldi zuai, proposamen begiarekin, hemezortzi eta jogoi juurte harttian ranian hasia dena, bost hiruileko dituenak hartzen arko du. Bana jotu eta bi ururttetan. biurtte galtzen dito. bi urte gehi ho dua izan. Hmm. Hori bai. Ba, Orok horki, lan gile geienek, lan gehiago egin marrko dute? Bai, iruilekoetan hasteko bai. Adibidez, uh, geienek agertzen dienek, bilabeatzen duen eta bost, ortetik goiti sohtia dienek, hiru, hiruileko gehiago eute aizan. Eute ba, kotizatu? Kotizatu. Ukaiteko osoa. Ukaiteko orsua. Bat, eta lehen hoedzena, hiutu eta lau urte hartio beharkote egutienez beha egon. Hainitza ha, da ere, ahman jaunarena, deituko dut, ahloan araubidea edo rejim dezberdinak, frantzese gaiten den bezala, funtzionarioak adibidez horien ere aldaketak badira. Bai, horokorki emanentu man, hiru meta. Batian bauzu eh, rejima horokoa edo rejim generalohtan sartzen dira soldatadunak, sartzen dira komertxantak, Sartzen dira ofizialiak, sartzen dira laborariak. Hori bat. Gero bauzu beste metat dira funktionariak. Hiroagemat baduzu, besteak dena de, regim spezio deitzen denak. Hala. Behas, lehena oso keunkitia da. Salbu espematekin laborarienak. Ez du haipatu, hosti mila behirreunekoa bada, minimo bat. jadanik danik gaur egon. Bai. Proposotia izan dena, da, norbaitek, ibilbide Osa balima du bez bere itituko osoak balima ditu eta guai erdretan dena gutienez mila begeon gordin ukanendudin ba, Hortik eh? behar da CS zerdez kendo, uh, Hori euen igailetik goiti. Man gauza hori laborariak, di la urte parea, te jaz edo la urte ya parea, zai. te jahenik, ala, hori emanazen, laborarien dago bakarik, bestek dute, guai uh, gauza hori... Baina, eh, laborariek ere dira, beraz, bai, adinarekin... Hori eta... da. Gitu eta bi gitu eta la urtera pasatzi eta hori bai, bai, hori bai, denen dago da. Torduan, regim berezi horiek, horiek ez dira hunkituak? Bai, batzu dira, batzu hunkitia dira, hor... Parte bat da hori, hori sartzen ziren uh, RTP, hori dira, metrokoak, ODF, GDF et quoi, Croix Roche Chartesienne. Esencifique qualche autre même di la beauté. Ya da, régime général autant Chartesien dira. Hor, hor ziren ere Banque de France et Hollande liak Croix ere mitxi da, uh, paiseko operador Paris, Hollande liak uh, Comité française. Arantzaleak. Arantzaleak eh, ba, bichi, hori zergatia eta ez est, dut. Mm -hmm. Abocatagere bai, abokatagere bai. Ori kezira un kituak. Unkatieke hori ziren régime cesio. Hortan denak Chartesien dira atzoko erreforman, salbu, salbu, opera de pari eta komedi francesa zortakoak, marinielak eta abokatak. Eta gero funksionari aipatzen batzen bitzinin, berdin unkitea dira, legezkoa dina, hitu eta bi hitu eta pasatuko da, eta koteizazio openare bai. Aldiz unkitea ez dena, da funksionari dindako, da, azken sei hilabeten gainean da karkulatia erretreta langileendako, da, hoitabost, hoberenak. Ba, jakinez, funksionelena, kondutan hartia dena, dira, uh, anizetan primak eta baira, eta hori gezira kondutan hartiak. Bez, uh, ez da antail bat. Boa, ikusten dugu, hasteko konplikatua da, eh? biziki teknikoa da, hurbiletiz um, egitzen ez duen arendako uh, komplikatu da, ulektu dugun da, gehiago lan egimarko duguna, hori denek, denek ulektu dute. Ba, eta gero, da, hastapenian erran duzuna, Uai harteko sistema nola modatia da, da, langilek, ...kotizatzen dutela, erretetatu lehen dago. Hori da kainiatu behar Hori, berdin uh, beste moldeate ezeik usten alden. Diru zama hori, hochtik heldu denakarri... Epatzen da, oitamak miliak eskaz direla. Bai, niko, oi lehitu... Oitabi, bakat, oitabi. Hala, ha, bai, niko, baten itin, banan ez guai, uh, mendek zazpioz... Baina, baina, bai. bon, zama hori, uh, jola izaiten alda, baina, izaiten alda, beste iturri batzure izaiten aldira... Hortan egonez bakarrik, ze, ze molde da bat uh, lusatzen duzu lania nahizira gehio, edo kotizazioak hemen datzen dituzu, edo erretretak kipitzen dituzu. Hortan, sail hortan oitemazia behar. Beste manera bat batez pentsatu zehore. Hor, zenta, ni pentsatzen dut, uh, ofizio batzutan zutan hartzena altzira. Nahi bali mahuzu, maite bali mahuzu ofizio, eta ez, ez duzu mugaik hartzen altzira. Benen, best zomaite ofiziotan, ez inian zira, eta... Ez zinean badimazira, Na, no, hara, hurtam da. Arbain jaunarena, esker mila, zenagisaz horrek uh, horiz da oino bozkatua, uh, oino uh, sindikatuak beraz uh, azken idei dute gogoan, eh? beste, beste sistema bat pentsatzea eta lehen mobilizazioak heldu den ostegunean izanen dira jadanik. Azteko esker mila gurekin egoniko goizuntan, argibide batzu emanik, komplikatu da. Ba, Et... eta eniz aditu adituarenik errepikatzen dut... Enzunutan eta n ene... baina hala ere uh, ikusten da hortan hortan ali direla senta parte bat da bai hori da eskermila eta ondoko egunak arte bai zure